paura in onda, non solo turismo, da Trieste in giù tra itinerari eventi e gastronomia. da Trieste in giù. Beh, oggi voi sapete che di solito parliamo di Parco delle Madonie, oltre agli eventi che si svolgono in Italia, parliamo di eh, cittadine all'interno del nostro meraviglioso parco. Però eh, questa volta non dedicheremo spazio al, alle cittadine del Parco delle Madonie perché come ben sapete siamo a qualche giorno dal Natale e mh, chiaramente eh, vorrei dedicare la puntata al Natale, alle tradizioni ni sia gastronomiche che anche tradizioni religiose e non solo. Per cui parleremo molto del Natale, parleremo anche degli eventi che si svolgono in giro per l'Italia e non solo, perché stavolta andremo un po' più su di Trieste, andremo all'estero dove si vedrà eh, potremo parlare di tutte le tradizioni svolte all'interno di altri mh, di altri stati e eh, perché no? Parleremo anche di tradizioni culinarie non solo estere, ma soprattutto sicure siciliana e poi ci con ci centreremo soprattutto su quelle che sono eh, che sono gli eventi della Accendiamo il Natale 2012 a Cefalù E quindi iniziamo subito con le tradizioni da Trieste in su stavolta, tradizioni natalizie. A tre, siamo a 3 giorni dal um, nostro Natale che si eh, svolge dovunque, non soltanto in Italia, ma in giro per il mondo, con tradizioni diversi chiar diverse chiaramente. E diciamo che eh, le tradizioni sono legate al 24 e al 25 come in ogni luogo del del nostro mondo, ma eh, ognuno con delle caratteristiche diverse. Per esempio, la Germania, in Germania il periodo natalizio inizia a novembre. Il giorno di San Martino che è l'11 di novembre che tra l'altro corrisponde anche all'inizio un po' del loro carnevale le scuole organizzano per il tardo pomeriggio delle processioni dove i bambini portano in giro delle lanterne che hanno tra l'altro costruito a scuola con l'aiuto dei maestri che servono ad illuminare la strada a San Martino in alcuni luoghi c'è anche la tradizione di andare nei cimiteri per portare la luce dove c'è il buio poi il 6 dicembre arriva San Nicola che porta i bambini dei cioccoli culati delle casette fatte di pan speziato, eccetera. Nel periodo dell'Avvento vengono fatte delle ghirlande dove poi nelle quattro domeniche precedenti il Natale vengono messe delle candele e così si addobba la casa e in questo periodo invece natalizio i, i, si iniziano a preparare i dolcetti eh, come il Christstollen e si beve del vino speziato. Il 24 dicembre si addobba l'albero come dovunque e alla sera arriva il Bambin Gesù. In alcuni luoghi invece Babbo Natale che consegna ai bambini più bravi eh, i regali. In questo giorno, per parlare di tradizione gastronomica, la tavola viene guarnita con particolare cura e si mangia loca arrosto. Perché parliamo delle tradizioni all'estero oltre che le tradizioni italiane? Perché voi sapete bene che io mi occupo anche di eventi e che a volte sono in duplice veste perché essendo la consulente al turismo e agli eventi del Comune di Cefalù mi occupo anche di questo oltre che ad avere un'agenzia di, di viaggi che si occupa di eventi e di un'agenzia di viaggi di tour A me fa piacere confrontare gli eventi non soltanto uh, italiani e siciliani, ma mh, soprattutto esteri, proprio per avere anche delle idee o per far venire delle idee alle nostre amministrazioni comunali eh, e poter tra virgolette copiare, perché il copiare è alcune tradizioni, alcuni eventi non è eh, sicuramente negativo in in sé, anzi, eh, serve proprio a rifare qualcosa che all'estero o che è nel Nord Italia è andata bene e quindi magari ampliarlo e modificarlo. Andiamo avanti con le nostre tradizioni natalizie all'estero e parliamo della Gran Bretagna. In Gran Bretagna, soprattutto nella parte eh, sud dell'Inghilterra, le tradizioni non si distaccano molto da quelle di altri paesi. Per i bambini, Natale comincia a novembre quando iniziano a scrivere la lista dei regali che poi vogliono ricevere e i negozi addobbano le vetrine. Londra, tra l'altro, eh, che io conosco molto bene, è una città che eh, durante il Natale, quindi già a partire da novembre, addobba le vetrine in maniera eccezionale, splendida, proprio invogliando i clienti ad entrare attratti da queste luci e da questi addobbi eccezionali. Eh, sia Londra che New York sono due città che durante le feste natalizie si vestono proprio di Natale, si può dire. Da dicembre si inizia ad aprire il calendario dell'avvento e due settimane prima di Natale si inizia a decorare la casa, questo è un po' eh, come succede dovunque. Ma quello che è diverso rispetto a noi italiani è che la sera della vigilia i bambini appendono delle calze, eh, quindi non durante la Befana come facciamo noi, quindi il 6 gennaio, il 5 gennaio, ma eh, proprio la sera di Natale, la sera della vigilia, il 24. Le calze servono per Father Christmas, per Papà Natale, per ringraziarlo dei regali fondamentali. Eh, che poi Babbo Natale lascerà, i bambini mettono un bicchiere di latte e un dolce che si chiama mince pie e per la renna Rudolph, perché per chi non lo sapesse la renna di Babbo Natale ha un nome, si chiama Rudolph, lasciano anche una carota. Il giorno di Natale è chiaramente è il più bello perché si aprono tutti i regali eh, che Babbo Natale ha lasciato dentro un sacco. Il giorno di Natale si sta insieme ai parenti, quindi si eh, si fa esattamente come da noi in Italia e a livello di gastronomia Si prepara il Christmas pudding o Christmas cake, che è un dolce tipico natalizio. E, e poi chiaramente alle 3:00 del pomeriggio per parlare di eh, eventi istituzionali c'è sempre il discorso della regina. E passiamo adesso un mensa all'Irlanda. L'Irlanda ha una tradizione molto particolare perché un tempo la caccia allo scricciolo era una tradizione seguita il 26 dicembre in tutta l'Irlanda. Che cos'è questa caccia allo scricciolo? Lo scricciolo è un, un uccellino piccolissimo e che um, al quale si um, uh, si um, associa una leggenda. La leggenda accompagna il martirio di Santo Stefano. Si narra infatti che il santo si fosse nascosto dietro un si spuglio per sfuggire ai suoi persecutori, ma fosse stato scoperto a causa di questo scricciolo che volò via dal nascondiglio, rivelando la presenza del martire. Per questo motivo, il 26 dicembre di ogni anno gruppi di uomini ricordano questo episodio fingendo di dargli la caccia. Interessante perché fingono di dargli la caccia, quantomeno non cacciano veramente Questo piccolo scricciolo e, fingono di catturarlo e poi di condurlo legato ad un bastone di casa eh, passando appunto da una casa all'altra cantando e facendo la questua. Naturalmente è solo una finzione perché eh, oggi nessuno scricciolo deve temere per la propria incolumità, è comunque costume diffuso che gli uomini mascherati con abiti vecchi vadano di casa in casa offrendo dei canti. Quindi questo scricciolo alla fine è eh, finto, non è vero, per cui rassicuriamo tutti gli amanti di gli animali. Poi eh, invece andiamo oltre, andiamo verso la Polonia. In Polonia eh, l'albero la, di Natale non si addobba come facciamo noi a partire dall'8 dicembre, ma il 24. In questo giorno si mangiano solo cibi magri e eh, come il pesce o la verdura e comunque non si usano i grassi come il burro, non non si usa neanche fare i dolci. In questa stessa notte arriva Babbo Natale come ovunque porta ai bambini i regali e eh, chiaramente la Polonia ha qualcosa in più perché il 24 dicembre, comunque a dicembre, eh, soprattutto nella settimana di Natale non c'è anno in cui non ci sia la famosa neve con questi fiocconi che cadono perché le temperature sono molto basse, quindi eh, diciamo che la vigilia di Natale è vissuta in maniera proprio eh, romantica e soprattutto tradizionale con la famosa neve. Invece eh, in Spagna eh, c'è un'altra tradizione, il 28 dicembre eh, i Re Magi, los Reyes, che sono i famosi Re Magi, naturalmente fanno un arrivo alla grande con quella che viene chiamata la cavalcata de los Reyes. Ce ne sono varie in tutte le città spagnole, in Barcellona ce ne sono diverse. In quel giorno sfilano grandi carri bellissimi con i Re Magi sopra che distribuiscono le caramelle tirandole giù dal carro. Tutti li aspettano a corteo, li seguono e dietro il loro passaggio chiaramente lasciano caramelle a chiunque. Interessante questa tradizione perché non parliamo più di Babbo Natale, ma parliamo dei Re Magi, quindi si dà molta più importanza ai Re Magi piuttosto che a Babbo Natale. Nel chiaramente eh, nel consumismo tradizionale, anche Babbo Natale esiste eh, in Spagna, comincia a portare anche qualche dono la notte di Natale, però essenzialmente tutto eh, si svolge dal 28 dicembre in poi, quindi successivamente al Natale fino al 6 gennaio con l'arrivo di questi Re Magi, molto interessante. E invece passiamo oltre, andiamo oltre la manica, arriviamo in Messico dove la settimana di Natale viene celebrata in tutto il paese con le posa d'asa, c'è il ricordo del pellegrinaggio di Giuseppe e Maria in cerca di un posto dove far nascere il bambino Gesù. Ad accompagnare questa processione ci sono numerosi bambini che bussano di porta in porta per cercare un riparo sia per Giuseppe che per Maria. Alla fine della processione vengono organizzati grandi pranzi durante i quali si rompono le pentolacce. Noi questo lo facciamo durante l'estate, non so, gioco e la pignata, loro lo fanno invece durante la notte di Natale, sono delle pignate fatte di cartapesta contenenti frutta, canditi e dolci. E anche questo è, è una tradizione molto particolare. E infine il Canada dove si usa decorare la casa con addobbi natalizi come le corone di alloro, le luci colorate, l'albero di Natale, eccetera. La settimana prima di Natale si scrive alle lettere alla, al famoso Santa Claus o Babba, Babbo Natale. I bambini appendono delle calze anche in Canada eh, in modo che Babbo Natale li possa riempire. In alcuni paesi esiste ancora la tradizione per i bambini di andare a cantare di casa in casa, così come si fa più o meno eh, per la notte delle streghe, per l'1 novembre, per Halloween, ma esiste anche per Natale e mh, vengono cantate delle canzoni natalizie a, e al, in cambio coloro i quali a, ricevono questi bambini in casa danno dei piccoli doni. Infatti ricevevano monete, dolcetti, qualcosa di caldo da bere o dei piccoli doni. Il pranzo natalizio tradizionale, invece parlando di gastronomia, consiste nel tacchino ripieno con un contorno di patate e salsa di mirtilli e poi in alcune famiglie invece si cucina l'anatra. Io direi che in questo momento con le tradizioni all'estero, quindi non italiane, eh, possiamo, perché ce ne sono tantissime, potremmo parlare tantissimo, ma non voglio annoiarvi, potremmo interromperci un attimo per una canzone natalizia o una canzone italiana, meglio meglio una canzone italiana, canzoni natalizie le sentiamo adesso lungo il corso con la nostra filodiffusione a Cefalù e ci ritroviamo tra un paio di minuti invece per parlare delle delle famosi tradizioni di Natale di quelli che sono gli addobbi e del perché noi addobbiamo l'albero, la casa con determinati eh, piccoli bastoncini di Natale o alloro, eccetera. Vi aspetto tra un paio di minuti, non lasciateci. just go Eccoci di nuovo in linea, stravolta parliamo invece delle tradizioni di Natale, torniamo un attimo a casa nostra ma anche facciamo una capatina ogni tanto all'estero per capire queste tradizioni di Natale da dove vengono, ad esempio parliamo del bastoncino di Natale, il bastoncino di zucchero, questo che è stato a lungo per molto tempo il simbolo di Natale con il suo gusto menta inizialmente, ci siamo mai chiesti perché i bastoncini di zucchero sono bianchi a strisce rosse? La tradizione vuole che fornissi sono stati inventati da un dolciario che aveva intenzione di creare un dolce che ricordasse Gesù alle persone. Ecco quindi cosa rappresenta il famoso bastoncino di zucchero. È fatto di caramello solido perché Gesù è la solida roccia su cui sono costruite le nostre vite. Al caramello di, si diede la forma di una J che rappresenta il Jesus eh, in inglese, Gesù Cristo è Jesus Christ. E poi per altri invece la forma di questo bastoncino color o è un pasto una bastone da pastore perché Gesù è il nostro pastore. I colori sono stati scelti anche per rappresentare l'importanza di Gesù il bianco per la purezza e l'assenza di peccato, chiaramente, e la larga striscia rossa rappresenta il sangue di Cristo versato per i peccati del mondo. E poi parliamo, quindi abbiamo imparato perché questo bastoncino di Natale. Poi parliamo invece della leggenda delle campane di Natale. Eh, la leggenda dice che i pastori si affollarono a Betlemme mentre viaggiavano per incontrare il neonato re. Un piccolo bimbo cieco sedeva sul lato della strada maestra e sentendo l'annuncio degli angeli pregò i passanti di condurlo da Gesù bambino. Nessuno aveva tempo per lui. Quando la folla fu passata, le strade tornarono silenziose e il bimbo udì in lontananza il tocco di una campana. Pensò che forse eh, che era una campana da bestiame. Pensò che forse questa mucca si trovava proprio nella nella stalla dove era nato Gesù bambino. Segui la campana fino alla stalla dove la mucca portò il bimbo cieco fino alla mangiatoia dove già c'era chiaramente Gesù. Ecco perché noi eh, troviamo tra gli addobbi natalizi anche le campanelle di Natale. E poi la leggenda sull'albero di Natale. Molte leggende narrano che l'abete è uno degli alberi dal dal giardino che proviene dal giardino dell'Eden. Un'altra narra che l'abete è l'albero della vita le cui foglie si avvizzirono eh, Ad Aghi quando Eva colse il frutto proibito e non fiorì più fino alla notte in cui nacque poi Gesù Bambino. E un'altra leggenda narra invece che Adamo portò un ramoscello dell'albero del bene e del male con lui dall'Eden. Questo ramoscello più tardi divenne l'abete che poi fu usato come albero di Natale e per la Santa Croce. E ancora eh, per esempio la eh, scorsa settimana abbiamo parlato del presepe, delle leggende e comunque delle storie e delle tradizioni sul presepe e poi un'altra eh, leggenda è eh, legata invece alla palla di Natale. A Betlemme si dice c'era un artista di strada molto povero che non aveva nemmeno un dono per il bambino Gesù. Così andò da Gesù e fece ciò che sapeva fare meglio, cioè il giocoliere e lo fece ridere. Questo è il perché ogni anno sull'albero di Natale Abbiamo queste palle colorate per ricordarci delle risate di Gesù Bambino. Sono sicura che tutto questo eh, non lo sapevamo, non lo sapeva nessuno perché sono delle tradizioni e delle leggende in giro per il mondo ma ci danno la possibilità di capire il perché eh, appendiamo determinati oggetti e non altri nel nostro albero di Natale. E adesso eh lasciamo perdere un attimo le tradizioni e parliamo di quello che è il Natale in giro per l'Italia e non solo, perché parliamo degli eventi che ci sono in questo momento eh, per chi si trova all'estero, per chi si trova in giro per l'Italia in modo da eh, capire, sapere, insomma, cosa poter fare e dove a quali eventi poter partecipare. Chiaramente ehm ci sono tantissimi eventi per il Natale lo sappiamo, abbiamo parlato dei presepi che che sono in giro per tutta Italia e non solo, abbiamo parlato del degli alberi di Natale che si che cominciano già ad essere addobbati l'8 di dicembre. Abbiamo parlato di varie tradizioni in queste settimane, ma ce ne sono altre proprio legate al 24 dicembre che non sono solo quelle tradizionali dei concerti, dei canti, eccetera. Per esempio, ce n'è uno, voi sapete a me piace molto parlare di gastronomia a Sant'Agata Feltria, nel cuore eh, proprio di questa cittadina, eh, di questo parco e c'è una tradizione, una tradizione gastronomica legata al Natale. Ehm consideriamo A Montefeltro i primi tre weekend di dicembre eh, offre in generale la possibilità di vivere la festa natalizia come un momento proprio volto alla ricerca del regalo, dell'allegria eccetera nel viene chiamato proprio il paese di Natale perché è pronto ad accogliere decine migliaia di turisti che si organizzano ogni anno per aggiungere l'entroterra proprio del pesarese perché si trova all'interno di di Pesaro e si ehm, addobba questo paese ehm, si addobba in questo si addobba questo paesino proprio come un paese volto al Natale. Il paese di Natale è un umile borgo medievale che da qualche anno a questa parte ha lanciato la sfida ai mercatini di ispirazione nordica, infatti si riempie pieno di mercatini, bancarelle vengono esposte lungo la via del centro, ci sono presepi provenienti da tutto il mondo e addirittura la mostra si tiene all'interno anche del Museo di Rocca Pregioso. I piatti dell'avvento sono tantissimi, i piatti del Natale lo stesso, dal baccalà che si prepara con uva secca e cipolla agli spaghetti con zucchero e noci e al castagnaccio eh, che è un dolce tipico quindi per chi si trovasse nella zona del peserese vi consigliamo di andare in questo paese di Natale che è Monte Feltro e poi se andiamo all'estero io non posso che non nominare il magico mondo di Disneyland a Parigi perché eh, molta gente va a Parigi durante le feste natalizie, Disneyland daga che tra l'altro in questo periodo è eh, famosissimo perché sta festeggiando i suoi 20 anni. E eh, ricordiamo che Disneyland Resort, festeggiando i 20 anni, avrà un Natale spettacolare. Sono già iniziate le serate natalizie due settimane fa, proseguiranno fino al 6 gennaio, indimenticabili nel magico mondo Disney, perché eh, ci sono dei, dei momenti proprio indimenticabili come la famosa parata con tutti i personaggi di Natale, con tutti i personaggi Disney vestiti da Babbo Natale, eccetera, eh, per cui questo importantissimo per chi si trova a Parigi non mancate l'appuntamento a Disneyland e poi invece parliamo di alcune cose, alcuni eventi che si trovano all'interno proprio del nostro territorio italiano ci sono dei concerti natalizi ad esempio a Venezia interpreti veneziani con violini, violini a Venezia nella chiesa di San Vidal 23 dicembre 25 e 26 alle 20 e 30 il festival musicale eh, delle Nazioni molto importante alla sala Baldini di Roma 25 e 26 dicembre alle 17 e 15 e l'1 gennaio alle 20 e 30 la traviata di Verdi alla sala Cavour di Roma sempre 23, 26 e 27 dicembre alle 19 e e poi ancora Natale in piazza a Prato Toscana, che è un mercato di oggetti di piccolo antiquariato, il triathlon di Natale il 26 dicembre a Celle Ligure, che è una manifestazione importante sportiva e poi a Potenza, esattamente nel villaggio di Nemoli, il 24 viene allestito un enorme falò formato da grossi tronchi fino al giorno dell'Epifania, dell addirittura questo fuoco viene alimentato costantemente perché offre occasione di ritrovo per assaporare caramelle a suono di eh, delle famose zampogne e poi ancora andiamo a Betlemme a Macerata e un um, a, esattamente a guado di Macerata nella piazza nelle vie del centro viene costruito l'ambiente in cui nasce Gesù 150 personaggi con costumi d'epoca fanno rivivere l'evento più importante della storia la nascita del Salvatore inizia alle 16 e si eh, e finisce alle 20 e noi mandiamo un, un ultimo stacchetto musicale per poi ritrovarci con gli aventi che invece è della accendiamo il Natale a Cefalù e con i nostri appuntamenti di questa settimana. I can you go on the mound is high feel just give me a front to break down back up i'll why Ed eccoci di nuovo in diretta su CRM, la radio che si sente e si vede. Parliamo invece di Accendiamo il Natale a Cefalù, questo ricco mese di eventi, mostre, concerti eccetera organizzato dall'amministrazione comunale di Cefalù, l'assessorato al turismo ed eventi con l'aiuto della consulente al turismo, cioè io, e della consulente alla comunicazione Valeria Piazza. Vi do gli appuntamenti di questa settimana anche per ricordarvi... Eh, eh, cosa cosa c'è, cosa potrete vedere eh, durante questa settimana. E partiamo dagli eventi in generale, dove ricordiamo che dal 15 dicembre eh, dal 15 dicembre al 25 gennaio c'è il mercatino dell'usato al Circolo Unione in Corso Ruggero a cura dell'associazione Mariposa. Poi dal 15 dicembre al 28 al 28 dicembre la Ninna Redda in giro per la città ogni sera dalle 21:30 a al cura del Centro Cultura Poli che Faloidion. È ancora ehm, il 22 dicembre fino al 6 gennaio laboratori creativi al Polo Nord dalle 16 alle 20 in Corso Ruggero a cura della Proloco. Invece poi ci sono una serie di concerti, ad esempio, ehm, il 21, eh, cioè stasera, concerto nat musica natalizia con a, alla Chiesa del Purgatorio e abbiamo in linea, credo, eh, l'associazione che si sta occupando, cioè la FIDA sta occupando di questa di questo concerto. Pronto? È pronto, sì. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sono Concetta Valentiano, la presidente della Sig. Buongiorno signora Valentiano, volevo che ci parlasse del concerto di stasera. Benissimo. E io come presidente della Sigapa questa sera ho il piacere di presentare un concerto di Natale. Musiche e canti natalizi della tradizione sia italiana che internazionale e questi queste musiche saranno eseguite dall'associazione Siciliana Musica per l'uomo e questa sera avremo il piacere di avere proprio l'associazione, diciamo, al completo, le tre anime dell'associazione, perché avremo il gruppo strumentale Timeout, avremo il coro femminile che si è costituito da poco solmi Lab e poi la corale Maria Rita di Fadda, quindi avremo eh, avremo queste tre anime della dell'associazione, avremo il piacere proprio di di passare il Natale insieme. Eh, e e domo vorrei invitare tutti a potere partecipare a questo a questo concerto alla Chiesa del Purgatorio, come ha detto lei. Bene, allora invitiamo tutti coloro i quali ci stanno ascoltando a questo che concerto che ripetiamo si svolgerà stasera sì, al sì. Alla Chiesa del Purgatorio, giusto? Alle 20 e 30 alla Chiesa del Purgatorio, sì esattamente. Perfetto, volevo che lo sentissero dalla sua voce, che è la vostra associazione, è associazione che ha organizzato tutto, proprio sì. per eh, dare questo invito personale a tutti coloro i quali ci ascoltano. Perfettamente. Perf Grazie mille, ci vediamo stasera, invitiamo tutti coloro i quali ci ascoltano a questo concerto. Grazie mille signora Valenziano e noi andiamo avanti nel frattempo chiamiamo un'altra persona che, mh, che sta organizzando appunto un altro concerto per il 23 e io vi dico intanto che domani sera invece il 22 dicembre ci sarà un concerto de Bass Quartet dalle 18:30 al Teatro Cicigoro a cura dell'associazione Amici della Musica di Cefalù. Invece a proposito di uh, di mostra ricordiamo sempre che dal 14 dicembre al 31 dicembre Vecchi ricordi nuove emozioni in Via Mendola l'associazione Vecchia Soffitta è una mostra di giocattoli antichi. Dal 23 dicembre invece al 6 gennaio nell'ambito del ehm dell'itinerario presepi in mostra eh, che abbiamo costruito che è una un ideazione appunto dell'assessorato turismo in collaborazione con me, dove ho messo in rete tutti i presepi esistenti e posizionandoli insieme eh, all'altra consulente a Valeria Piazza in giro per la città Abbiamo costruito questo circuito chiamato presepi mostra che è visitabile eh, perché lo ri lo riconoscerete, sono in angoli caratteristici della città, ma anche dietro alcune vetrine e saranno caratterizzati proprio da un immagine del Cristo Pantocratore dove ci saranno scritte tutte le varie tappe, sono 27 tappe in totale e eh, all'interno ci sono diversi presepi, per esempio all'ottagono Santa Caterina, la cui mostra è iniziata eh, l'otto di dicembre chiamato Nativitart a cura della Associazione eh, Zefiro eh, è costituita come una tappa del circuito presepi in mostra, ma all'interno ce ne sono parecchi, presepi ne troverete più di 30 addirittura, eh, tra piccoli miniature e eh, grandi presepi Ce ne sono tantissime, quindi vi invitiamo a scoprirli, ci sono, vi dicevo, caratterizzati proprio da queste immagini del Cristo Pantocratore, dove ci sarà scritto tappa numero 1, tappa numero 2, eccetera, e da domani ci sarà in distribuzione questa mappa, dove potrete, seguendo appunto la mappa, potrete andare a visitare tutti questi presepi. E in occasione di queste mostre di presepi, il 23 dicembre, si inaugura un'altra uh, mostra di presepi, che si chiama all'interno di questo circuito, e si chiama il presepe mostrato, e è una mostra ehm, che è stata curata dall'associazione Cefalù Città di Ruggero insieme a Turismo Idea, Professione, Fede e Cultura della Parrocchia de della Cattedrale in Corso Ruggero all'Auditorium. Ci sarà addirittura un'inaugurazione con il vescovo e una mostra un po' particolare fa parte di questo circuito, ma ci sono vari babbinelli eh, del 700 e dell'800. Il um, nostro vescovo inaugurerà la mostra alle 18:00 del 23 di dicembre. E il 24 invece un altro presepe molto particolare, sempre curato dalla stessa associazione Cefalù Città di Ruggero, che si chiama il presepe incontrato e che sarà un presepe molto particolare, non sveliamo non sveliamo molto, lasciamo eh, proprio all'immaginazione quello che succederà il 24 con questo presepe che si eh, verrà installato a piazza Duomo e noi torniamo invece a un concerto particolare che si svolgerà il 23 dicembre dove eh, in linea dovrei avere eh, Valeria Piazza. Pronto Valeria? Eh, ciao Angela. Buongiorno. Ciao Angela. Buongiorno. All allora vuoi dare più informazioni rispetto a questo concerto di Natale che si svolgerà il 23 sì. dicembre? Invitare tutti coloro i quali ci ascoltano? Sì, assolutamente. Eh, il concerto è organizzato dal Comune di Cefalù, dalle Officine Culturali Costanza Altavilla e dall'Associazione Culturale Termini d'Arte. Innanzitutto eh, voglio dire che il concerto si terrà domenica 23 dicembre alle ore 21:00 nella mh, Basilica Cattedrale di Cefalù. Eh, si eh, intitolerà sotto il suo sguardo proprio perché abbiamo voluto Eh, fare un omaggio al Cristo Pantocratore in occasione dell'anno della fede e vedrà esibire eh, gli artisti di fama internazionali eh, quali appunto Maria Francesca Mazzara che è un soprano, Pierluigi Mazzamuto un tenore, eh, Chiara Helfer soprano, Lavinia Garglisi flauto, Maria Luisa Fiorentza anche essa soprano, Davide Rizzuto al violino, Salvo Tagliello tenore Nicola Genuardi alla tromba e poi guidati da da Bartolomeo Cosenza, un organista, concertatore e compositore. Tutto questo offerto gratuitamente da questa equipe di artisti e eh, guidati appunto da questo maestro e de seguiranno brani di Mozart, Bach, Borak e eh, ovviamente insomma sarà un concerto mh, io definisco importante e unico eh, nel suo genere. Bene. Allora, a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando, rinnoviamo questo invito a per questo concerto importante all'interno della cattedrale. Eh, ripetiamolo per il 23 di dicembre, ricordami l'orario che in questo momento non ho davanti. Alle il... ore 21:00. Alle 21:00. Quindi grazie a Valeria per averci grazie dedicato qualche minuto. Eh, invitiamo tutti coloro i quali ci stanno ascoltando ad andare il 23 dicembre in cattedrale in onore di questo concerto particolare organizzato dalle ofici culturali Costanza d'Altavilla e Termini d'Arte. Un bacio a più ah. tardi Valeria Ciao, grazie. Ciao. Andrea. Ciao. E allora noi continuiamo invece con i nostri appuntamenti che sono, ve li ricordiamo, lì questi appuntamenti nell'ambito di Accendiamo il Natale. Ad esempio, il 22 dicembre, 22 dicembre c'è eh, una degustazione, intanto c'è una conferenza molto particolare incontrando Milano 25, un taxi eh, veramente particolarissimo eh, di Milano, ma che arriva in Sicilia, quindi acci Cefalù eh, grazie alla collaborazione con il gruppo Zefiro alle 17:30 alla Sala delle Capriate a Piazza Duomo e poi a seguire una degustazione del dolce natalizio dalle 19 alle 22 a Piazza Duomo o al Largo di Giorgio a cura dell'Istituto Alberghiero eh, Cefalù in collaborazione sempre con il gruppo Zefiro. Sempre il 22 dicembre una serata tango alle ore 19:30 Villa dei Melograni eh, cena e serata tango organizzata dall'associazione Maripo vi preghiamo di mettervi in contatto per avere più informazioni sui costi eccetera con direttamente con la la Villa dei Melograni, con il ristorante. E poi ancora eh, in occasione dell'Open Space, quindi di questo merc ex mercato ittico Eh, in collaborazione eh, fatto da officine culturali Costanza d'Altavilla e in occasione di questa settimana dedicata alla Ninna Redda ci sono stati e eh, ci sono dei momenti eh, di eh, degustazioni ieri sera ce n'è stata già una con il pane caldo e i prodotti di pesce azzurro eh, domani sera eh, no stasera scusatemi ehm, ce n'è un'altra ricordando il mercato ittico offerto da Perito Ittica e poi domani sera c'è il sabato e Lily's Pub offre le sue famose crepe quindi dalle 20 eh, al di là delle 20 di quando è andata al mercato ittico per questa mostra eh, di Natale molto interessante e ancora il 23 dicembre l'escursione a Grotta Grande e Rocca alle ore 9 organizzata dal CAI appuntamento è a Piazza Garibaldi e la presentazione del libro a It in pezzi alle 17.30 alla Sala delle Capriate organizzata dalla associazione Fuori Orario e poi ancora il 24 dicembre la Ninna Rai in giro per la città a cura dell'associazione Cangelosi alle 21:00 e invece alle 23:00 eh quella dell'associazione Città di Cefalù all'uscita della messa e per non dimenticare spero di non aver dimenticato nessuno perché non ho davanti tutto il calendario il 23 dicembre la mini band di Natale in giro per la città a cura dell'associazione Sempreci dici Falù. Prima di salutarvi e eh, l'appuntamento gastronomico che noi portiamo avanti di solito con questa trasmissione vi volevo parlare sì di alcune eh, piccole eh, chicche di Natale riguardo la gastronomia, dove sapete che si mangia di tutto e di più, eh, cannelloni al forno, lasagne, past il pasticcio di Natale, eh, broccoli, eh, cardi eh, fritti, la zuppa di baccalà, queste sono un po' tutte le mh, tradizioni siciliane in giro per per la Sicilia e poi i famosi buccellati, la mustazzola che è un dolce eh, tipico con arancia tritata, miele, eccetera, questo è un altro tipico dolce siciliano in occasione delle feste Natalizia, io volevo darvi perché vi do sempre delle ricette, una ricetta particolare e vi do una ricetta, ve la do io, non non, non intervistiamo nessuno perché già è tardissimo, eh, una ricetta tradizionale che si trova eh, si, che si fa all'interno di Polizzi Generosa che è la mia città, voi sapete benissimo, ormai eh, conoscete un po' tutto. Intanto vi mh, vi informo che in occasione delle feste natalizie la prologo di eh, Polizzi, per esempio, il 25 dicembre fa il presepe vivente coinvolgendo un po' tutti e il 24 eh, l'associazione cittadini attivi ha costruito proprio la slitta di Babbo Natale che va per le vie della città e eh, ind'insieme ai bambini vestiti da Babbo Natale sono state coinvolte le scuole, quindi anche questo è un appuntamento importante. E eh, a proposito di Polizzi vi volevo parlare proprio di questa ricetta per il Natale che è il famoso cuniglio, il coniglio, un coniglio che non è coniglio, eh, nel senso che è una ricetta della tradizione natalizia di Polizzi. Nasce dalla tradizione della carne di coniglio che veniva servita nelle tavole dei nobili durante le feste natalizie. Non contiene però nessun tipo di carne ma solo verdure proprio perché questo era il famoso coniglio dei poveri cioè immaginavano di mangiare il coniglio ma in realtà mangiavano quello che faceva da contorno al coniglio stiamo parlando di cardi, cuori di sedano, finocchietti selvatici, patate, cipolle, baccalà eccetera. Eh, la ricetta per poterlo preparare perché è buonissimo e fa parte della tradizione di di Polizzi ma anche del parco in generale eh, è una sorta di caponata chiamiamola così eh, si prendono 4 cardi, 6 carciofi, 2 core di sedano un cavolfiore, un mazzo di finocchietti selvatici, mezzo chilo di trippa di tonno, un chilo di baccalà mezzo chilo di patate un quarto eh, di chilo di zucchine secche 2 cipolle, 100 grammi di olive bianche 100 grammi di olive nere 50 grammi di capperi un bicchiere di aceto, 2 cucchiai di zucchero olio d'oliva, quanto basta e sale bisogna lessare e scolare fare tagliare a pezzi e friggere separatamente ogni tipo di verdura, mettere e metterle da parte, così come si fa con la caponata. Poi si fa cuocere in abbondante acqua salata la trippa di tonno che abbiamo tenuto a bagno per almeno 2 giorni, cambiando spesso l'acqua, scolandola e tagliandola poi a pezzetti e metterla da parte. A questo punto si frigge il baccalà precedentemente tenuto in acqua per un intero giorno, si unisce a tutte le verdure e alla trippa del tonno con il liquido di cottura. Si soffriggono le cipolle in un tegame largo, si aggiunge l'aceto, lo zucchero, si versa il tutto. Si eh, bisogna fare insaporire poi per qualche minuto rimescolando delicatamente e portarlo poi in una terrina chiaramente eh, raffreddato. Questo piatto senza le patate può essere conservato per diversi giorni. Anticamente doveva essere infatti il coniglio alla cacciatora cucinato Come dicevo per i nobili quindi con questa ricetta di Natale eh, che io vi invito a fare perché è buonissimo io vi saluto vi ricordo tutti gli appuntamenti di Accendiamo il Natale a Cefalù seguiteci ehm, non soltanto su CRM ma anche sui nostri giornali telematici e eh, anche con attraverso le nostre radio che daranno giornalmente eh, tutti gli appuntamenti mi scuso con qualcuno se ho dimenticato qualche evento ma verranno ripetuti anche nel corso della giornata eh, nella filodiffusione buonissimo. Vi ricordo ancora la casa di Babbo Natale a Cefalù in Via Roma 27 dove ad attendere i bambini con le proprie letterine ci sarà proprio il mitico Babbo Natale e ancora tanti altri eventi noi vi aspettiamo a Cefalù e anche in Giro per l'Italia dove vi ho dato alcune indicazioni per, se non dovessimo sentirci ancora a Buon Natale a tutti da CRM, da Angela Macaluso ci vediamo la prossima settimana con la puntata dedicata al Capodanno a presto, Buon Natale e auguri Abbiamo trasmesso Non solo il turismo da Trieste in giù tra i finali eventi e gastronomia